Joan el Rata. Aquesta és la història d'un noi que es deia Joan, però l'anomenaven Joan el Rata. Ell tenia 11 anys i era un noi conflictiu i problemàtic, perquè quan era petit, la seva mare el va abandonar a la porta d'un orfenat. Va tenir mala sort amb les famílies que el van acollir, però en al fons era bona persona sobretot amb els animals, que era el que més li agradava. Portava des de petit una pulsera i no se la treia mai. A l'escola tenia molts problemes amb els companys i, sobretot, amb els professors. Un dimecres 15 de gener es va enfrontar amb el professor de matemàtiques. Aquest el va enviar al despatx del director... En Joan, en sortir de la classe, va dir... Uf, que el vagi a veure el seu pare. En Joan recorda que la porta de sortir era cap a la dreta i el despatx a l'esquerra. Com que no volia carregar-se-la un altre cop, va decidir escapar-se. Un cop fora de l'escola es va penedir del seu error, però no volia tornar i començar a córrer més que mai. A la vora de l'escola hi havia un parc, en una cantonada oberta d'arbustos hi havia una capsa amb la centre bancà. Ai, ai, ai, ai, ai. En Joan es queixà i digué. Ah, quin mal! Però s'adonava que ell havia fet més mal a una pobra indigent que dormia sota els cartrons. Anava despentinada i portava molta roba a sobre. Tenia sang a la cara. El Joan va intentar rentar-li la ferida, en veure que li havia fet un trau bastant gran al front. L'agafà del braç i a l'acompanyar a l'hospital. Allà la van curar, rentar i li van donar roba neta per canviar-se. Els metges van preguntar en Joan: Coneixes aquesta senyora? No, he ensopegat amb ella quan anava pel carrer. I què feies a aquestes hores al carrer? En Joan molt respongué. No res, tenia hora amb el dentista i he hagut de marxar de l'escola. A escola vas? A l'escola Pirineus. Mm. Un agent de policia va acompanyar en Joan. El director del centre, que estava molt preocupat per l'absència del noi, li va donar les gràcies a la gent i li va dir a en Joan que l'acompanyés al seu despatx. Per què vas marxar de l'escola sense permís? Li preguntà el director. Saps que has comès una falta molt greu? Ho sé. Sé que no havia d'haver fugit, no vull més càstigs. Sé que he defraudat els meus professors i els meus companys, tot i que els estimo molt. Has violat una norma interna del col·legi i has de saber que per això rebràs un càstig. Va respondre el director molt seriosament. L'endemà els professors i el director es van reunir per posar-se d'acord en el càstig del Joan. Van decidir que el millor era que el noi es passés tot el diumenge a l'escola netejant la seva aula. El diumenge següent, en Joan va dedicar-se a netejar escrupolosament la seva classe. No volia que ningú s'adonés del seu malestar. Va sortir també al pati de l'escola i va jugar una estona amb els animalons. Al final del dia estava penedit del que havia fet. Van transcórrer algunes setmanes fins a un dia que en Joan va rebre una visita inesperada. El director el va anar a buscar a la classe i li va demanar que l'acompanyés al seu despatx. Quan hi va entrar es va trobar que aquella dona rondamont que ell havia Ferit sense voler. Aquest noi és el Joan el Rata. La senyora va somriure i va dir No, no el conec, però és un noi amb un gran cor. Em va acompanyar a l'hospital i, gràcies a ell, vaig rebre l'atenció i el tractament que necessitava per curar-me. Va ser culpa meva, senyora. Respongui Joan, jo la vaig ferir al cap sense voler. Gràcies a Déu que està bé. La senyora li va donar la mà per agrair-li la seva bondat i quan en Joan va estendre el seu braç per correspondre-li va quedar al descobert un braçalet. Ella, impressionada, li va demanar al noi. I aquest braçalet, qui te l'ha donat? Aquest braçalet el tinc des de que vaig néixer. És l'únic record que tinc de la meva família biològica perquè jo vaig créixer en un orfenat. La senyora començava a plorar, a tancar el Joan i el va a entre els seus braços. Gràcia de Déu, el destí ens ha tornat a unir, fill meu. Has de perdonar-me, però és que quan vaig donar llum em trobava en una situació molt difícil i no podia mantenir-te. Per això vaig creure que estaries molt millor a una, a una altra família i vaig deixar-te a l'orfenat. Vaig posar al teu canell un braçalet, el mateix que jo porto, i així poder-me sentir una mica més unida a tu. En Joan, després d'escoltar la seva mare, es va ensorrar i entre ser englots li va dir que se sentia molt feliç d'haver-la retrobat. El director del centre, comogut per la història i per la vida tan dura que havia portat en Joan, li va oferir a la mare el lloc de treball de senyora de la neteja a l'escola perquè d'aquesta manera pogués criar el seu fill. Des d'aleshores en Joan va viure amb la seva mare i, i va canviar el seu comportament rebel. Tothom va començar a estimar-se'l molt i aviat van deixar d'anomenar-lo Joan el Rata. Mm -hmm.